De ce scrii tu toate rațele cu jocul în stânga? Fiindcă. fiindcă îi mai lezi poftim." Și, pe urmă, rața ta are un singur ochi. Uite că îmi mai pun unul. Ești mulțumită? Da, dar sunt amândoi de o singură parte a capului. Ei, are a face. Important este că rața a ieșit în drag. Și, la urma urmei, știți ce?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 Numai mai să nu-l cereți pentru voi de tot, Că tuzul nu l dă. Atât așa păstrat pentru el. La masă, copii, la masă. La masă, Mitsu și Baruzu se așează ca doi consumatori care plătesc, cu cu șireturi legate la bărbie.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 Mâncarea ar fi mult mai gustoasă dacă nu ar fi atâtea reguli, la fiecare mișcare. Cu mâna dreaptă. Nu ți-am spus să nu mai ții furculița cu stânga? Poftim. eram sigură ca ai să te pici. Ridică mâna că ți intră cotul un în sos. Dacă mâncarea nu vrea să fie furculiță... Într-adevăr, se pare că muncește din tot sufletul. Nu! Nu se găurește felia de pâine ca șoarecii. Stai! Stai să-ți spun tăieței. Nu, nu, nu vreau să Bai să mănânci ce mâncăm toți. Nu! Cine te-a învățat să pui ciulaman compot? Uite, te-ai mâzgălit până la ochi. S-a rămas un tăiețel pe nas. Are tăiețel pe nas? Șterge, șterge frumos. Așa. Acum taie aripa de pui cu cuțitașul tău. Încet! mai pomenit, tot sosul a sărit pe pereți. Nu e sos, de tuțule. e morcov tocat. Constat am și în mustață. Și pe cravată și pe, și, și pe haine. Parcă a ieșit dintr-un butoi de brânză cu ziua. La drept vorbind, nici rochia ta nu arată mai bine. Cum ai făcut una ca asta, harule! Să treci imediat la colț. Nu, no, nu acolo, lângă dulapul cu dulceață, în colțul de dincolo. Așa. Degeaba te uiți pe sub sprâncene, că nu ne mai împăcăm noi amândoi. Ai să rămâi acolo o lună de zile, ne nedormit, nemâncat, nespălat, moțăindea am picioarele. Și pe urmă îl mutăm în baie să stea acolo o lună de zile într-un colț. N-au să fie păianjenii la el? Bă, să fie, dar eu n-am să-l apăr. Și pe urmă de tot îl mutăm în pivnițe. Acolo o să vadă el. Dintr-o cărămidă o să iasă baba Chioara ba, cu mătura ba, ba, ba. cu puningi, și o să se strâmbe și o să scoată limba la el. Și da. o să vină și crocodilul cu botul ca foarte. Și mm? mai vine și elefantul cu două bastoane în gură. Atunci e, să vedem ce-ai să faci, ta. Întoarce capul, tălharule Și nu te mai uita pe voriști la mine că nu te iert.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 Ce se aude? Plungi, fetița mea? Nu, el plânge. Da, atunci du-te și șterge-l pe tâlhar la ochi și spune-i să nu mai plângă. Uite, da. ține batista mea, că nu mi-au intrat în buzunarul de sus. Așa, Suflei și nasul. Poftim? A zis ceva? zice tu ce-l hmm, și pare mie că tu vrei să-l ierți. Iartă-l tătuțule. Cum? Și tu mai cu ce? Da. Băi, să vreau și grevei să-l iert. Stați, nu vă gârbiți. Vreau să cuget puțin. Este vroscă pare. Țaune nu e niciuna. Desigur că a aflat și primarul. Hm. Vreți cu orice preț să-l iert? Da -te, Bine. Per răspunderea voastră îl iert. Mm -hmm. Tu, moicuț, du-te în pivniță și spune să-și vadă de treabă baba Chioara. Să-și vadă de şi să nu mai iasă crocodilul. Bine. Iar pentru ca iertarea să fie întreagă, veniți amândoi să vă spun o poveste. Bine.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 Săracul măgar!" Stați, stați să vedeți ce s-a întâmplat!" Întâi măgarul, care se gândea numai la pisică, fu silit să se supuie, și baciul, pornind cu turmele din loc pe pășuni, i-a împovărat spinarea cu toate câte trebuiau duse și cu merindea ungheașului. Au umplat așa 45 de zile. Ce faci pisica atâta timp? Nu are pe nimeni. Mi se pare că e greșit numărul zilelor. Ia vezi, nu cumva sunt mai puține? <laughs> Ai dreptate. M-am După o mai bună socoteală, nu cred să fi trecut măgarul în pășuni peste 15 zile. Cel mult? A odată baciul în pădure? Măgarul îl văzut furând? o luă la fugă îndărât, și a a treia zi acasă. Pisica îl mostra. Bine, dar ce am N-am pus în bunica de când ai plecat o picătură de apă. Uite! Bine. Uite ce-ți-am adus! Ce? I-am de spimare și. și ce caută ei? Hai să găsești prânză, mama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 Și plecară măgarul, pisica și cățelul cu oile lor, ca să străbată lumea. Când, ce se vezi? Pe un buștean aflară un bătrân slăbănog într-o pustietate. Baciul, fiindcă el era, îi zise măgarului. Vă să zic, așa te-ai purtat, mi-ai Mi -ai furat oile." Cum?"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 cu cine cu el? Cu plicul. Și <sus> mi-l dai înapoi nemâzgălit și curat? Îl pun sub E, eh, Așa mai merge. Uite, uite un plic. Să dea naiba să mi-l mototolești. Vezi, vezi, lui i dai un plic. Și dumneata, Mițule, ce vrei acum? Să-mi dai și mie ceva. Nu am nimic de dat. Să-mi dai ochelarii.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 singur, Da. Ce păcat că nu știm să-i deschidem capacul. De toți îl Dar pe noi nu ne am învățat. Într-o seară nu aveam niciun ceas și am da. auzit în perna ceva care vă dea tot așa. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Am căutat de desubt și n-am găsit nimic. Am întors jargeaful și m-am uitat sub saltea și tot nimic, dar nimic, nimic. Tuțu mi-a spus că fiecare om a mâncat un ceasornic. ceasornic? Da, mama a râs și mi-a explicat că bate inima și că oamenii au o inimă mare care bate la fel ca ceasornicele de buzunar. Eu cred că tot toată tu spune mai adevărat. Tu ai văzut vreodată o inimă? Nu. Mm -hmm. Atunci cum să bate ceva care nu se vede ca un ceasurnic care se vede. Adevărat! Noapte bună! Dimineața a venit pe nesimțite.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 e la Poate că tatăl ursilor, care umblă nevăzut prin lume și îngrijește în munți de copiii lui, săpându le peșteri, răsturnând iarna câte un pietroi pe bărloage, spălându-i în somn, pieptânându-i și tăindu-le unghii, le unghiile fieră strău de argint, face ce face și trece și pe la urși de păsele pentru copii și le dă câte un crâmpei de nărav.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 Dulapuri care... Ce Ce s-a întâmplat? Nu știu. Unde sunt copiii? A erau aici. Să știi că... Reve de sus! Au dărămat fonierul. Eram convins. Mițu, Baruțule, unde sunteți? Aici. Pe m-a umbrela cu cioc de pară! Probabil însă că nu umbrela a răsturnat dulapul. Mie mi-am ce cineva scoară. Și mie la fel, tocmai când mă urcam pe mătoare. Bine, dar nu era decât voi în odaie. Păi tocmai asta explică împrejurarea. Ia mai bine spuneți ce căutați voi la dulapă? Voi am să vedem. E, și ce ați văzut? Nu <gântări> mm -mm. Eu, Eu mai Eu, am o propunere.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 Măicuța și Tătuțu au demisionat și chiar acum se duc în curte să se dea în leagăn. Haide. Da. Tătuțule, da. uite cheile. Uh, și -ți le dau Nu se potrivește nicăieri, niciuna. Hmm.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 Măcar pentru că nu ați bătut azi toba cu vătraile în fundul cazanului de Rufi, pentru că nu ați aruncat farfuile pe geam, pentru că nu ați rupt vârful de la toate crealele, pentru că nu ați lăsat apa deschisă ca să casa, pentru că nu mi-ați uns clanțele cu dulceață, pentru că nu mi-ați băgat cutia cu tutun în foc,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 Că iese moșul în prag și ne amenință cu degetul lui lung. Cât e lung? Cât tu băț cu măciulie. Că dacă iese, eu iau la fugă, să știți. Și dacă ne prinde din urmă? Ne pune să facem perișoare de mălai pentru șoarecii mori. Are mulți șoareci? Vreo 800. 800. și așa. Când vom trece apa, o să vă iau un cârcă pe-amândoi. Unul călare pe umărul drept...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 O să vă arăt fie o mulțime de lucruri peste apă, peste deal și dincolo de locul unde bombănea albinele și mărie ursul. E, dragii mei copii.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 Dar ce văd? Ce sunt acele prapuri rotunde de fire de lumină albă, care lucesc în dreptul lunii, întinse între ulmi și mesteceni? Cine face rotogoalele astea de scam argentie? Luna sau altcineva?" Sitarul, al cărui cioc lung vede până departe, a răspuns. Păi, angele, fac. Le-au furat gândacilor într-o noapte șuguri, adormându-i cu farmice, și-au fugit cu el în pădure și s-au pus pe tors. Numai că mătasea nu mai e așa de bună. E camierea biespilor, care tot anul nu ajung să umple lor uscați. Abia întinde în plasa că s-a și rupt, adiat de o frunză. Ciudat! Aș vrea să văd și eu mai de -aproape. Și pe întinderea unei batiste cu opt colțuri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 Iar mătasea plumburiei a hoților cu câte șase picioare a rămas de prins muștele și țânțarii. Tătoțule, vreau și eu un cântac de mătase, nu mic. Într-o zi o să căutăm unul. Săc, eu am prins chiar acum un gândăcel. M-am uitat în oglindă și l-am prins. Un gândac în oglindă? Ciudat lucru. În oglindă l-am văzut oar, dar de prins l-am prins aici, pe obraz. Uite, uite lângă un <gântu -i> De mătase o fi, dar dacă nu e, Mițule. Aia e aluniță toată ziua. Luniță? <gântu> ce e, baroțule. De ce te-ai unflat?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 tot, tot. Aha, uite, Papuc vrea să li și pe el în tren. Dacă vrea, eu îl primesc. Dar, dar să fie cu păcare de seamă că trenul merge repede și dacă îi fina meceană, nici nu o să poate să ridic. Mai bine, mai bine să stea acasă. Da, tătuțiule, nu mai lui baruțului cum per tren? Ei, vezi tu, fetițele, nu prea conduc trenul. Dacă vrei, ne cumpăr o gară. O gară? Nu urcă vreau. Și trenului baruți o să se oprească în gara. Să, sâc n-are să se oprească. Dacă nu vrei să oprești, pun un geamantan pe linie. Și locomotiva o să-ți-l în două, Uita așa. Ei, n-are rost să vă certați. Trenul și gara au fost totdeauna prieteni buni. Tăduțule, dar nu e așa că o să cumpere întâi gara? Ba trenul... Ei, normal ar fi să apară întâi gara, fiindcă pasagerii nu-și pot cumpăra bilete și țigări din câmp, nu? Dar, dacă vreți, voi am să le comand pe amândouă dată. Dintr-o parte are să vină trenul, și din cealaltă gara. dă dar să nu fie o gară mare, vreau una mică, mică de tot. Cam cât de mică? Așa, cât, cât un coteț. Și pe peron să fie oameni mici de tot. Și un șef de gare, și lumină de Asta e foarte lesne. Punem într-o lampă nițică electricitate și o agățăm de firmă. Fate bune. Dar ce vă faceți cu poșetele și cu umbrelele pierdute? Vor fi păstrate la casa de bagașă, bineînțeles. Uh -huh. Sugestia nu e rea. O să comandăm și câteva poșete și umbrele pierdute. Da. Mai greu o să fie dacă pierde cineva, să zicem, o legătură cu covrigi. Bine, covrigii mănâncă gara. Și mie nu-mi dai niciunul? Îți dau dacă mă naști să conduc eu locomotiva. Bine, atunci... Nu mai vreau covrici. Zice. Zice că nu mai vrea covrici. Eu cred că el îți dă locomotiva dacă îi dai și tu garanție. Nu, no, nu dau gara. Zice că nu dă gara. Uite ce e, Tu în niciun caz nu o să poți conduce toată locomotiva. Sigur. Pentru că n-ai decât două mâini și să mai multe. Tu o să conduci fluierul și să arăta fumul. E bine așa? Nu, eu vreau fluierul. Bă, eu vreau fluierul. Eu vreau fluierul. Dacă, Dacă e așa, nu-l nu dau la niciunul. Îl conduc eu. Poptiți în vagoane. Gata, copii, gata cu jocul. Uuuu. E vremea culcării. Hai! Așa. Acum stâmpărați-vă și închideți ochii. E ora 8! ora opt? Și la opt, copii trebuie să viseze. Cum, tu vrei să mai dai o dată din picior și pe urmă te pătolești? Hai, zi. Si. Uite, dacă mă ascultat și adormiți imediat, mâine o să vă spun o poveste cu ursul și cu ariciul. Mai bine spune ne acum. Acum e târziu. Una mică, mică. Una mică are să vă spună tătuțul. De cea mai mică? Bine.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 Intrau în livezile oamenilor și prădau merii pârguiti și perele coapte. Atunci când am să văd un brat cu oameni el, am să-i strig hoțule. Ei, vezi tu, copacii nu erau tocmai niște tălhari. Când se adunau copiii, ei se scuturau nițel și toate fructele furate le erau dăruite lor. Câte un pom pleca din pădure cu lună cu tot.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 Și până bot ce dracu? Are, are, i-l-am <gri> pus ca să-l găsească pe și flori de mușețel i am pus pentru după masă. Da, dar nu-i o fizete A Adevărat, la asta nu m-am gândit. Dați-i voi apă cu lingurița. Sau, mai bine, băgați-l cu nasul în papa. <gri> ce? Ce cură că are!" Și ca să-i încapă zăbala!" Și ochii, ochii cu ai Și cu aicățelului!" Ai Dragii aici. mei, în privința ochilor, toate dobitoacele voastre de prin odaie sunt frați. Și să vă mai spun ceva la ureche." Da." Mi se pare mie că și ursul și armăsarul este la aceeași crăitoreasă." Dar asta nu are însemnătate." Ia uitați-vă ce are și ce șalba. Dar, dar înăuntru tatuciule, în, în purtă, ce are? În purtă? Da. Cred că domnișoara acusătoareasă a văzut acolo tot ce era de prisos. Da. Dar de ce te preocupă atâta interiorul? Mai bine, uite, examinează copitele. Sunt din cea mai fină mușamală cuită. Ca niște pantofi de dansator. -ar, N-ar fi mai bine, tătuțule, să-l potcovim? Nu, dată nu. Când s-o facem mare, o să-l luăm amândoi într ca să-l ducem la potcovar. Dar te vestesc. Odată cu el ai să crești și tu. Și tocmai când o să fie bine să încaleci și să te duci pe el de-a fuga la Bănea sau ori la Mogoșoaia... O să înceapă cursul primar și după cursul primar, croitoreasa nu știe să facă nicio jucărie. Da, dragii mei, când ajung să și în numere anii până la șapte,